Ik ben niet zo goed in salimini. salaris, maar ik ben wel een beetje verliefd op de mensen die de salaris hebben. Ik ben niet zo goed in mijn COVID-19. ik ben wel een beetje verliefd mensen die in mijn wa maar ik ben een na bada fanya biyashara wa soko ya kanyo, soko la kanyo shamba lukarabatu yivikaribu na susia ya ya shuli zao katika soko hilo. Bada ya osima kwamba vibanda uleko kendesha ni video na kunaripoti wa raya wa umri wa takriban miaka sabina ambaye alimaliza maisha kwa kupigwa mapanga usiku kwa mkeaji Jumatatu Na nani kwenye kijiji Vumera tarafa ni Kinanera ni, ni Kirilera mira ni katika tarafa ya Rugombo niko mkoa ni Cibitoke kwa haya na mengineyo karibuni jina langu Moize Misago mitambongozwa na B Serafine Haki Zimana Habari kamili. Tukansa katika kurasa sawa afya ni kuamba karantini imeondolewa tangu jumu watatu hii juni 14 mwaka 111 kwa safiri kutoka njia nchi. hatua hii imechukuliwa na kamati ya kitaifa ya kupamba na thidi ya COVID-19 na katika mkutana wandishi wa habari wa kamati yoku tathmini juu ya hali ya jangala covid -19. Wazi, kiongozi wakamati hiyo na meleza kuwa atakaya kutikana na virusi hivyo, atalekea kwenye kituwa, kinachopatikana katika ukumbi wa manisipa la bujumbura ilikupewa dawa. Waziri, mwenye dhamana ya mawambea andani ambaye ni mwenye kitu wakamati hiyo hamefamisha katika utangulizi wake kwamba visa tisina tisa vya mambukizi ya COVID ndivyo, vini narikodi wa hadisasa na miungoni mwavisa hivyo 45 ni kutoka manisipa ya jijila bujumbura na baada fanya biashara soko la Kanyosha la Karabati wa Upya hivi karibuni wanasema wakukataa hawakukaa katika soko hilo ja, kwa sababu ya ukosefu wa maeneo ya kutosha kuendeshea kazi zao wanaeleza kuwa walipendelea kurudi kwenye soko la Jisho kwa sababu wanapata wateja wengi na wanaomba kuezeshua kwa, kwa kuendesha kazao bila bugza. Tuskilize hawa ni baada finyabiashara wa soko la kanyosha. Kwa kweli biwanja viko... Sasa tuna enea sema tu wenyewe wanataka kule chini eti kule ndo pana pesa nyingi kuliko kuzidia hapa ndo kwa maana wanaenda kwa viwanja viko wala hakuna washefu hapa wenyewe wamewafukuza wamejipeleka wenyewe pekee sisi wenyewe tu kwa hapa sisi tunatona peke tu kwa kujua tuna banana kakifande kafatakata hiyo sawa bila viwanja viko pale juu bina wenyewe navyo na tunapata siku zingine wanakuja kutuambia tuandika, tuta tuko nje kwa lakini kwa kusema tototo wa Kenya sisi watomate tomate totu japata fursa kuchuuzia toko chini mm. sawa so, tunazidi watu 300 sisi wote unaona pale tunakuwa na paka kule chini toko kwenye jua mvua ni yetu tu ni letu Sasa uwa mgiso, umesha wakujia pa marangapi, wanakujia anarudi narudi. Labda wata wataftia pangini pa koka, lakini hapa siwani. Ni serikali, kama itutusaidia kwanza na sisi, itafutia fasa kutueka, tupate gisi ya kuchuwezi. Sisi ujia tumekutua umundani. Situ na biyomba, tuwene kama na ili juu. Sawa, wakileta wangini ni serikali na jogi sisi tawapanga Sababu, sisi tuko kwenye mata kwa yao. Serikali tusaidia sisi, na wamgiso, ijei wapi, sio wate tuangaike tupate kwa upande wake gadminani mwakilishi wa fanya biashara wa soko la Kanyosha atupile mbali mwenendo wa fanya biashara hao ambao tayari kurejea katika soko la zamani la Gisio na kwa atakofanya biashara hao kurejea kwenye soko la Kanyosha leo isanganiro ni kiboko yao iko ni saa 7:36 katika, katika ukurasa wa usalama ni kwamba kuna ripoti wa raia mwenye umri wa miaka takriban Sabini ambaye alimaliziwwa maisha kwa kupigwa mapanga usiku kwa mkeaji Jumatatu hii kwenye kidijicha Ruvumera ni mtani Kiramirani katika mtawa Rugombo mkoa wa Chibitoke Mtezi ryaayo Francois mkuu wa kidijicha Ruvumera anaafahamisha kuwa mtu mmoja anayekisiwa kisa hicho kiovu tayari kukamatwa kwa sababu za uchunguzi Anafamisha pia kwamba anaendesha mikutano ya kuhamasisha raia ili kukinga ya kuchukulia sheria mikononi Tumsikilizae ana tafsira mzee tu Romi Walde Niyabi Bude. Kwacha tumenyesha abadukura kwa muntuaro tumamenyesha. viongozi tawala na polisi. Hadi sasa vyombo vya usalama tayari bimefika na kuanzisha uchunguzi. Kwa kweli tulikuwa tunaishi kwa mshikamano maana alikuwa mzee anayependa kutafuta maisha yake mwake akipata pesa alikuwa anazitumia kwa kunywa pombe. Hakuna ugomvi wowote na watu. Katika jamii, hakuna shutuma za uchawe zidi yake. Kutoka na kuwepo daliri za uhalifu kama vile wizi, tunakwenda kuendesha mikutano kuataka laia, kuimarisha usalama na kutakuta njia kutokomeza uhalifu huu. Tunahomba ziombo vya sheria kufanya uchunguzi wa kina, ili kutambua uhalifu hao wa zibeo kwa mujibu wa shiria. Huyo Ames Kikani Nedergayo François Nemkwaki Jijicha Ruvumer en Kochtabsanam Zetu Romeo al de Nuabibuzet. Na katika ukura saa wa mchezo ni kwamba ilishirikisho lolote la mchezo lisajiliwe rasmi katika wizara mchezo ni sharti shartiliwe na mashirika ya mchezo zaidi ya matatu nchini kote. Lorenza Imanam kurugenzi wa mchezo katika wizara usika na sekta mchezo nchini burundi analiza kwamba mashirika mchezo ya, ya natekeleza wajibu kulingana na sheria dhidi ya mchezo na huwa ya na watatu zaidi ya wili wenye ni ya moja ya kuendeleza mchezo. So, Tumsikilizee yuko nyuma ya mzee wetu Jamali vyane ngenda kumana Kishirika ya michezo ni kuanzia kwa timu. Wala club, ni kitu chanyi inakuzanya wachezaji wa kijiunga wanakuwa timu. Hiyo sasa zikiwa tatu, ndo zinakuwa association. Ndiyo inaongoza hizwa club tatu. Zikiwa tatu na hezo, zinakuwa federation. Ndoma manakambia kila siku ni tatu tatu. Club sikuwa tatu zinafanya association. Association tatu zinakuwa federation. Ndo inakuwa moja. Yani muhichi, kila mchizi nakuwa kuna federation moja ndio wasema tatuni association tatuni club lakini moja ni federation bako na hiyo uwezo wanapashwa kuko na hiyo uwezo inabara na na kushiriki mchezo huko Burundi mwende ufanye nguvu yoyote hii mchezo ichudikane bacheze watu watu inchini zima kuanzia ma club association na we gaan hier naar Ju, we gaan naar Inchi, we gaan Inchi, we gaan naar Inchi, we gaan naar Inchi, we gaan naar Inchi, Partners, abakupasaidia kusubaina nchini vizuli michezo, zaba ches tu pate wa zuli binya nazo inchi katika michezo mbalimbali inji inchi. Iyo mm -hmm. e, wakona iyo kabisa, juu na juu. Ministri yiwe eh, nyewe ya nyoziki kafika fasi yote nchini. Ndho mana tunambia muende katika mikowa, pakua maassociations, watashemi michezo, watatupa ripote. Mutakusai uji pote zote, mutupati yebo, ndo wanafanya, hili mchize yinye kusanya nani inchi yote, shambia nasionali, tupate wazuli wakwanza, umu inchi, ndo inchi, inawasaidia, wakishikishemi yani inchi katika michezo, ayinje inchi. Na kwa kuhitimisha tarifa bari ni kwa mbara ya cha urara mtani. Gatari ni tarafani usonu komkuwa nikirundo. Wale oreja kutoka uhamishoni. Wanasema kuwa wanaishi vyema na raya wenzi wao. Wale baki kwenye vijiji. Walakin bazi yao wanaskitishwa na matumizi. Mabaya makazi yao kama jiko au kama zizi lambuzi. Wakati wali, uku, wakati wali kuwa uhamishoni. Katibu tarafa ya uso ni dismasi nsavimana aneleza kuwa anafanya vikao vya kuhamasisha katia raya wali rejea, na wale wali bai kwenye vijiji ilikuwa na ma, ilikuwa na ushirikiano mzuri. Na hadi hapa mpenzi mskilizaji kwa ni saa saba dakika 30 na moja laziada sinasipa koni kuteremisha na nganu wa shikuru nyote ambao umetegasi kutangu mwazwadi mwisho. Nimusku rupia, funimitambo, B. Serafine, hakizimana, langujina, moize, misago, na kutakieni, mchana wema kwa herini.